Ольга чимало часу витрачає на відстежування чуток. Він у жодному разу не донощик. Він просто чесний коп, незадоволений тим, що, на що перетворився його департамент. Напарник лишається в фургоні на парковці. Стереже чи не, нагодиться якийсь інший коп із наміром купити бейгл. Ми у самітнімось куточку поглядаємо на двері. О, хлопчик, каже не й все не так просто. Викладай! Він починає за решту ланса, конфіскацію комп'ютера, явних доказів того, що хлопець є дрібним наркодилером та його детальне зізнання у користуванні роутером ренфро. Інші комп'ютери кришталево чисті. Однак, післязавтра довгу висунуть обвинувачення. Кіслера виправдають у всіх його діях типове покривання. Хто там був, цікавлюсь я і він подає мені складений аркуш паперу. Восьмеро – усі з нашого департаменту, ані поліції штату, ані федералів. Якщо я досягну свого, вони фігуруватимуть як обвинувачені у позові про відшкодування збитків. Ну, не знаю, скажімо, на 50 мільйонів доларів. «Хто всім керував?» – питаю. «А ти, як думаєш, Сумерол?» – вгадав. Саме так показали в новинах. Мовляв, лейтенант Чіп Сумерол веде своїх безстрашних солдатів у спокійний дім, в якому всі сплять і того чоловіка. Ти її подаватимеш до суду? Я поки ще не взявся за цю справу, але планую. Здається, ти першим кинувся до машини швидкої. Лише до тих, які мене цікавили, цікавили свого я доможусь. Спурю відкушує бейгл з цибулею, запиває каву і каже... Ці хлопці зовсім тратили гальморуди. Ти маєш їх зупинити. Не вийди, нейте, мені не вдасться їх зупинити. Хіба що час від часу ставити їх у незручне становище. Що, коштуєте сіті певних грошей. Але те, що вони вироблять тут, відбувається всюди. Ми живемо в поліцейській державі, копів усі підтримують. Виходить, ти остання лінія оборони? Десь так. Допомагай нам, Боже. А ж спасибі за допомогу, я віддячу. Нема за що. Глава 4. Дух Ренфронату слабкий фізично і виснажений морально, щоб зі мною спілкуватись. А оскільки спілкування може відбуватись тільки в його лікарняній палаті, то в будь-якому разі це погана ідея. Копи стережуть двері так, ніби його очікує смертна кара. Конфіденційної розмови. Не вийшло б. тож я зустрічаюся з Томасом Ренфро і двома його сестрами у кав'ярні неподалік від шпиталю. Усі троє все ще приголомшлені, жахіття минулої ночі, виснажені, розгублені, середіті згорьовані, і вони відчайдушно потребують поради. Вони забувають про каву і, здається, одразу вдовольняються тим, що хід розмови я беру на себе. Без найменшого бахвальства пояснюю, хто я такий, чим займаюсь, звідки взявся і як захищаю своїх клієнтів їм, що я незвичайний адвокат. У мене немає затишного офісу, оздебленого деревом і шкірою. Я не працюю ні у великій, ні у престижній, ні в ще якійсь подібній фірмі. Я в не дуже добрих стосунках із адвокатською колегією. Я самотній борець, відступник, який протистоїть системі і ненавидить несправедливість. А зараз є тут, бо знаю, що має трапити з їхнім батьком і з ними. Фіона, старша сестра, нагадує, але ж вони вбили нашу маму. Очевидно, що вбили, але ви її вбивстві нікого не звинуватять. Проведуть розслідування, залучать експертів і все таке. А зрештою зійдуться на тому, що вона потрапила під перехресний вогонь. Винним зроблять вашого батька. Звинуватять його в тому, що він почав перестрілку. Сюзанна, молодша сестра, заперечує. Але ми говорили з татом, пане Рот». Вони міцно спали, коли в будинку щось загуркотіло. Він подумав, що їх грабують. Ухопив пістолет, вибіг в хол, а побачивши темряві в постаті, впав на підлогу. Хтось вистрілив першим, лише тоді він відповів пострілом. Він каже, що пам'ятає, як мама закричала і кинулась в хол подивитися що з ним. Йому дуже пощастило, що він вижив, кажу я. Вони ж застрелили двох собак, так? Хто ці покатьки? Знесилено, питає Томас. Поліцейські, хороші хлопці. Тоді я їм розповідаю історію свого клієнта Соні Верта про танк, його вітальні і про виграний позов. Пояснюю, що наразі подати цивільний позов – єдине, що вони можуть зробити. Їхньому батьку висунуть обвинувачення, його притягнуть до відповідальності, а коли нарешті з'ясується вся правда, і я запевняю їх, що ми викриємо геть усе, сіті доведеться з нами домовлятись. Їхня кінцева мета – не допустити, щоб їхній батько опинився за ґратами. Про справедливе покарання за те, що стало з їхньою матір'ю, їм доведеться забути. Цивільний позов, поданий мною, звісно, хорошим адвокатам, гарантує більш вигідний перебіг подій. Вже запущено в дію, наголошую кілька разів. Вони щосили намагаються слухати, але зосередитись не можуть. Хіба можна їх звинувачити в цьому? Обидві жінки плачуть, Томас не може говорити, тож розмова закінчується. Зараз мені час пригальмувати. Глава 5 Відспівування Кетрин Ренфро не закрили для громадськості, тож я без запрошення прибув до методистської церкви за лічені хвилини до початку. Відшукав сходи, піднявся на балкон і сів у напив в темному приміщенні. Тут на горі я один та загалом у храмі повно людей. Розглядаю натовпу низу усі білі, усі представники середнього класу усі не можуть повірити, що в їхніх друзів, на яких були самі піжами, сім раз вистрілили поліцейські. Хіба подібні безглузді трагедії не можуть повторюватись в інших частинах міста? Ці люди твердо вірять у закон і правопорядок. Вони свідомо ходять на вибори і хочуть суворих законів. Вони вважають, що закони спецпризначення необхідні для боротьби з тероризмом і наркотиками. А як же таке могло статись? На церемонії відсутній дух Ренфро. Як написали учорашній вчорашній кронікел, йому щойно висунули обвинувачення. Він все ще у шпиталі, але потроху одужує. Він благав лікарів і поліцейських дозволити йому піти на похорон дружини. Лікарі сказали звичайно, поліцейські сказали в жодному разі. Він становить загрозу суспільству. Жорстокий побічний цієї трагедії до кінця життя над духом тяжітиме ота начебто причетність до торгівлі наркотиками. і Більшість із цих людей віритимуть тому його спростуванням, але хтось і засумнівається. У чому ж насправді замішаний старий дук. Він неодмінно в чомусь винен, інакше наша брава поліція за ним би не прийшла. Як і решта присутніх, скорбую під час церемонії. Панує атмосфера нерозуміння і гніву. Священник втішає, хоч сам до ладу не розуміє, що трапилось. Він намагається надати всьому якийсь сенс, та це завдання непосильне. Коли він завершує ридання гучнішають, спускає сходами і виходжу у бічні двері. Через дві години в мене дзвонить телефон. Це дух Ренфру. Глава шоста. Таким адвокатам, як я, доводиться працювати таємно. Моїх опонентів захищають посади, форма і чимало можливостей, надані державною владою. Вони стоять на сторожі правопорядку, натхнені складеними присягами і службовими обов'язками. та коли вони безсовісно обманюють, то мені, думаю, обманювати ще більше. У мене мережа контактів і джерел інформації. Друзями їх не назвеш, адже дружба передбачає певні зобов'язання. Яскравий приклад – Нейт Спурю. Чесний коп, який не візьме ані цента за інсайдерську інформацію. Я пропонував. Другий такий приклад – репортер Кронікал. За ми з ним обмінюємось чутками. Абсолютно безкоштовно. Один із моїх улюбленців – Оукі Швін. От Оуки завжди бере гроші». Оуки належить до середньої ланки клерків у канцелярії Федерального суду міста. Свою роботу він ненавидить, колег зневажає і ніколи не гребує можливістю підзаробити. А ще він розлучений, зловживає алкоголем і постійно тримається на межі сексуальних домагань на робочому місці. Цінність Оуки визначається його можливостями маніпулювати випадковим розподілом справ у суді. Поданий цивільний позов повинен за збігом обставин потрапити до одного з шести федеральних судів. Розподіл виконує комп'ютер. Ця невеличка процедура, на перший погляд, працює цілком добре. Завжди є суддя, якому ви віддали перевагу. Це належить від суті справи і, можливо, від вашої історії в судових залах. Однак хто перейматиметись, коли процедура цілком випадкова? Натомість Оуки вміє підлаштувати програмне забезпечення так, щоб вийти саме на потрібну вам суддю. За це він бере плату і то чимало. До того що його можуть упіймати, хоч він не запевняє мене, що не можуть. Якщо його опіймаю, то звільнять і, ймовірно, притягнуть до відповідальності. Та Оуки до такої можливості байдуже. На його проханні зустрічаємось в убогому стрип-клубі далеко від центру міста. Відвідувачі самі сині комірці – Стриптизер краще не описувати. Повертаюсь до сцени спиною, щоб не бачити, намагаюсь прикричати галас. Завтра подаю позов Ренфро, останні вторгнення наших спецпризначенців до будинку. Оце так давина, сміється він. Дайно вгадаю, на твою думку забезпечити правосуддя найкраще вдається під головуванням його честі Арні Семпсона. Молодець. Йому 110 років, у нього вищий статус, він при смерті, взагалі він каже, що більше не береться за справи. Хіба таких не слід відправляти на пенсію? Це відомо тільки тобі і Конституції. За, ту, за цю справу він візьметься? Так, зазвичай. Ага, тільки ж він може відмовитися і передати справу нижче за ієрархію». Я мушу спробувати. Передаю йому конверт, в якому три тисячі доларів готівкою. Він миттю пхає його до кишені, навіть не дякує, і переключається на дівчат. Глава сьома. О 9 наступного ранку приходжу до канцелярії подаю позов на 50 мільйонів доларів проти сіті Департаменту поліції, шефу поліції, восьми спецпризначенців, які напали на будинок Ренфро шість днів тому. Десь у каламутних канцелярських кабінетах Оуки за дією магію магією справа випадково і автоматично призначається судді Арнольду Семпсону. Копію позову електронною поштою надсилаю своєму приятелю в кронікал. Також я подаю запит на тимчасову судову заборону, щоб не дати прокурору заморозити активи Дуга-Ренфро. Це улюблена потужна тактика влади – тиснути на обвинувачених в кримінальних противопорушеннях. Початкова ідея полягала в тому, щоб заблокувати цінності, джерелом походження яких є, і могла бути участь обвинувачення в чиї чи іншій незаконній діяльності – передусім в незаконному обігу наркотиків, вилучити здобутні нечесним шляхом статки і ускладнити життя наркокартелям. Однак, як і в ситуаціях з багатьма іншими законами, прокурори невдовзі винахідливо розширили сферу застосування цієї практики. Щодо Дуга, влада наміла... Намірилась доводити, що його цінності будинок, автомобілі, банківський пенсійний рахунок були надбані, зокрема, за рахунок брудних грошей, зароблених на приторговуванні екстазі. І знаєте що? На час проведення невідкладних слухань щодо тимчасової судової заборони міські прокурори відступають і шукають вихід. Суддя СЕП... Семсон ще настирливіший, ніж зазвичай. Сварить їх і навіть погрожує їм звинуваченням у неповазі до суду. Ми виграємо перший раунд. Другий раунд – Слухання щодо застави в суді штату, в якому розглядається справа про замах на вбивство. Оскільки всі його активи залишились доступними, я можу стверджувати, що дух Ренфро абсолютно не схильний до втечі і з'являтиметься в суд на кожну вимогу. Його будинок коштує 400 тисяч доларів готівкою, і я пропоную розмістити документи на будинок як заставу. Суддя на мій подив погоджується, я виводжу клієнта із зали суду. Ми виграємо другий раунд. Щоправда, ці стартові раунди були легкими. Через вісім днів після поранення і втрати дружини, дух Ренфро повертається додому, де на нього чекають троє його дітей, семеро онуків та кілька друзів. Повернення не буде гучним. Мене люб'язно запрошують приєднатись та я відмовляюсь. За своїх клієнтів я змагаю щось сили. Заради їхнього захисту я здатен порушити більше законів, та я ніколи не зближуюсь з ними понад міру. Глава восьма десята година розкішного суботнього ранку. Я сиджу на лаві ігрового майданчика і чекаю. Це за кілька кварталів од мого помешкання. Тут я зазвичай зустрічаюсь. На тротуарі з'являється чарівна жінка з семирічним хлопчиком. Він мій син. Вона моя колишня дружина. Судова постанова дозволяє мені проводити з ним раз на місяць 36 годин. Коли він підросте, у мене буде право на триваліші візити. Але поки все отак суворо». Те має свої причини, та я б волів не обговорювати їх зараз. Коли вони підходять до лавки, старчий не усміхається. Я підіймаюся і торкаюсь губами щоки Джудіт. Більше, щоб тішити дитину, а не її. Вона до мене не торкається. «Привіт, друже, куйовджуємо волосся». «Привіт», – відповідає він, розвертається і йде до гойдалки. Джудіт опускається на лаву поруч зі мною, ми спостерігаємо, як він відштовхується і починає гойдатись». «Як у нього справи?» питаю. «Добре, вчителі задоволені. Довга пауза. Бачу, ти останнім часом дуже зайнятий справді, а ти звичайна метушня. Як Ава?» питаю про її партнерку. «У неї все чудово. Що робитимеш сьогодні? Джудит не любить лишати сина зі мною, адже мені довелося поворогувати з поліцією, і це її турбує». Мене також турбує, що... Та я ні за що не зізнаюсь. Думаємо, ми і підемо пообідати, Кажу їй, а після обіду в університеті буде футбольний матч. Вона вважає футбольний матч достатньо безпечним. Якщо ти не проти, я б хотіла, щоб він повернувся сьогодні на ніч. У мене всього 36 годин на місяць, і ти вважаєш, що це забагато? Ні, Себастьяни, не забагато, просто я хвилююсь, от і все». Часи нашого протистояння, сподіваюсь, майже минули. Візьміть двох адвокатів з натренованими ліктями і ще натренованішими язиками, дайте їм небажану вагітність, виснажливе розлучення з неприємними наслідками, і ви отримаєте двох людей, здатних завдати серйозної шкоди. Ми й досі залікуємо рани, зате наші сутички вже не такі нещасні. Гаразд, примирливо кажу я. По правді, в моєму помишканні немає нічого цікавого. Тож старчер не дуже подобається бувати там принаймні поки що. Він надто малого зросту, щоб грати в більярд за моїм старовинним столом, а відеоігр у мене немає. Може, коли він подорослішає, буде інакше. Його виховують дві жінки, які лякають, коли інша дитина штовхне його в школі. Не впевнений, що моя поява в його житті раз на місяць може зміцнити його, та принаймні я намагаюсь. Рано чи пізно, гадаю, він утомиться жити разом з двома сильними емоційними жінками і захоче більше часу проводити з батьком. Тож я маю залишатись присутнім в його житті, щоб у нього була така можливість. У котрій зустрінемось, питає вона, як скажемо, Зустрінемось тут у 18-й. Вона підіймається і йде. Старчер повернути до спиною і шире в повітрі і не бачить, що вона пішла. Зауважую, що Джудіт не потурбувалась узяти речі для дитини. Вона навіть не збиралась дозволити йому переночувати в мене. «Я живу на 25-му поверсі, бо мені так безпечніше. Із низки причин мене постійно надходять смертельні погрози, і я не приховував цього від Джудіт. Вона має рацію, бажаючи, щоб дитина була вдома, де їй либонь спокійніше. Та я в цьому не цілком упевнений». Ще минуло місяця, старче розповів, що дві мами постійно кричать одна на одну. «На обід їдемо в мою улюблену піцерію, місце, в якого мами ні за що б не пішли». Чесно кажучи, я не дуже переймаюсь тим, що він їсть. Я багато в чому більше схожий на дідуся, який балує дитину тим, як... перед тим, як повернути її додому. Якщо він хоче морозиво, і до, і після обіду, то він його отримає. Ми їмо, він потроху жвавішає, і я розпитую про школу. Він ходить у другий клас, звичайно, школи, неподалік від місць, де зростав я». Джудіт наполягала, щоб він відвідував якусь пафосну занудну академію за 40 тисяч на рік, в якій все пластикове, вчителя носить товсті вовняні панчохи і старомодні сандалі. Яна відріз відмовився. Вона враз подалась до суду, але суддя став на бій бік. Отож, старче вчиться в нормальній школі. Разом з дітьми усіх рас а його вчителька надзвичайно мила і нещодавно розлучена. Як я вже казав, старчер не був запланованою дитиною. Ми з Джуті цими завершували наші безладні стосунки, коли вона якимось чином завагітнила. І все це стало ще складніше. Я переїхав, і вона вирішила, що малий цілком належить їй. Я не збирався поступатись, хоча, по правді, ніколи не претендував на батьківство. Він повністю належитій, принаймні, на її думку. Тому так втішно бачити, як він, підростаючи, стає таким схожим на мене. Мати відшукала мої фотографії з другого класу. У сербмерічному віці ми з ним як близнюки». Говоримо про боротьбу, про її шкільний різновид, цікавлю і дивиться він боротьбу на канікулах. Часом дивлюсь, каже він, тоді розповідає про випадок, коли діти закричали «бійка, бійка» і всі побігли дивитися. На майданчику двоє третьокласників, чорний і білий, заохочувані вигуком глядачів, брекалися, вовтузались, кусались, дряпались, вимахували кулаками – Тобі було цікаво дивитись, питаю. Він посміхається, звісно, було круто. А потім що? Прийшли двоє вчителів, розняли їх, повели до кабінету. Мабуть, в них були неприємності. Я впевнений, що були. Мама коли-небудь говорила з тобою про бійки. Хитає головою, не говорила. Гаразд. Правила такі. Битися – це погано. Бійка веде до неприємностей, тому не бийся. Ніколи не починай бійку. Але якщо хтось інший тебе вдарить, чи штовхне, чи поставить під ніжку, чи коли двоє хлопців нападуть на друга, то в такому разі часом тобі доведеться битись. Ні, за що не відступай, якщо інший хлопець починає бійку. І коли б'єшся – ніколи, ніколи, ніколи не здавайся. Ти потрапляв у бійки постійно. Я ніколи не був забіякою, ніколи не починав бійки. Мені не подобалось битись. Але якщо хтось мене упражав, то я давав здачі. І в тебе були неприємності? Були, мене карали. Що це означає? Означає, що вчитель на мене кричав, мама на мене не кричала. Навіть мене могли вигнати зі школи на півдня, чи щось таке. Повторюю, друже, битися це погано. Чому ти весь час кажеш на мене, друже? Бо мені огидне ім'я, яке вибрала для тебе мати, думаю я, але озвучу інше. Просто я так тебе називаю, от і все. Мама каже, тобі не подобається моє ім'я. Це не так, друже. Джудіт весь час змагається за душу свого сина. Вона ніяк не підніметься вище примітивних і під... Шпилюк. Ну от навіщо один з батьків розказує семерічній дитині, що іншому із батьків не до вподоби її ім'я. Упевнений, що був би шокований, якби дізнався, які ще не синитниці вона клала йому у вуха. У напарника вихідний, то я ж сам веду фургон до футбольного стадіона в кампусі. Старчер вважає, що фургон – це круто, бо тут і софа, і крісла на колесах, і столики, телебачення – він не розуміє, чому я використовую фургони як офіс, а я не вдаюсь деталі щодо околи напробуваних вікон і автоматичну зброю в консолі. Це футбольний матч між жіночими командами, та не сказав би, що для мене це аж так важливо. Я не дуже стежу за спортом, тож коли мені випадає його вдивитись, я віддаю перевагу дівчатам у шортиках, а не хлопцям з волосатими ногами. А от старчер у захваті. Його мами не вірять в команді види спорту, тож його записали тільки на заняття тенісом. Нічого немає проти тенісу, та якщо він вдався в мене, довго він там не притримується». Я завжди любив завдавати удару. У молодіжному баскетболі я був малим щотирма фолами за два періоди. Фолів завжди заробляв більше, ніж очок. У Попфорнер у мене було плопів захисника, бо мені подобався контакт. Минає година, нарешті хтось відкриває рахунок. Думаю про справу Ренфро і втрачаю інтерес до гри. Ми зі старчером ділимось попкорном і базікаємо про те, про все, Виявляється, я настільки далекий від його маленького світу, що в мене навіть не виходить підтримувати звичайний діалог. Ох, і нікчемний же з мене батько. Глава дев'ята. У справі що лиха, яке спіткало родину Ренфро, потроху з'являється здоровий глуст. Під тиском за собі а особливо з боку мого приятеля в Кронікл Сіті спромагається на реакцію. Шеф поліції відмовився надавати коментарі. Поки що триває слідство. Мер захищається, очевидно, намагаючись дистанціюватися. На нього насідають його опоненти. Деякі члени міської ради, які роблять гучні заяви і не проти зайняти його посаду. Та усе-таки їх меншість, бо насправді ніхто не хоче неприємностей з департаментом Поліції. Так. На жаль, інакомислення в наш час розглядається як зрада. В атмосфері, що склалась після 11 вересня, придушуються будь-які випади на адресу людей у формі. У будь-якій формі. Політики побоюються звинуваченню поблажливості до злочинів, поблажливості до тероризму. Усі відомості передаю своєму своєму приятелеві газетяреві. Той, посилаючись на анонімні джерела, нещадно проходиться по копах, по їхній тактиці, помилках і спробах зам'яти справу. Користуючись матеріалами моєй теки, він видає розлогу статтю про помилкові вторгнення в помешкання і надмірне застосування сили. Привертаю до себе всю можливу увагу преси. Не буду кривити душею і твердити, що не в захваті від цього. Навпаки, саме заради цього я і 15 Захисники подають клопотання до суду Семсона з проханням, по суті, приструнити всіх адвокатів, причетних до цивільного позову. Суддя Семсон відхиляє клопотання, навіть не приймає його до розгляду. Тож, тепер зачаїли всі юристи сіті, налякані суддею. Я палю з усіх сполів. Я працюю сам, без звичайного офісу і без справжнього персоналу. Такому самотньому борцеві, як я, надзвичайно складно займатися впливовими, цивільними і кримінальними справами, без жодної підтримки. І тут мені стають у пригоді двоє Гаррі. Гаррі Гроси і Гаррі Скалнік. Керують командою з 15 юристів у приобладнаному зі складу приміщенні з центрі міста неподалік річки. Вони займаються переважно апеляційною діяльністю і намагаються уникати справ, які розглядають присяжні. Таким чином вони годинами коприсаються в незлічених томах і перекидають стоси юридичних статей і заміток. Домовленість у нас проста. Вони роблять за мене паперову і дослідницьку роботу, я їм віддаю третину винагороди. Це дає змогу їм лишатись у безпеці, тримаючись на відстані від мене моїх клієнтів у людей, яких я можу розгнівати. Вони підготують пачку клопотані і з дюйм завтовшки. Подадуть їх мені на ознайомлення і підпис. І жоден слід не ввестиме до них. Трудяться вони за зачиненими дверима і ніколи не турбуються через поліцію. У справі Сонні Верта, клієнта, якого розбудив горки танка у Вітальні, ті погодились на мільйон баксів. Моя частка була 25%. Двоє Гаррі отримали хороші чеки і всі були задоволені, окрім хіба що Сонні. У цьому штаті. Всі суми відшкодування у цивільних позовах мають верхню межу 1 мільйон. Це тому, що мудрі люди, які приймають закони в законодавчому органі штату, 10 років тому вирішили, що їх постанова значно важливіша за рішення простих присяжних, які слухають справу і оцінюють збитки. Їх цих законотворців увели в оману страхові компанії, які, що досить фінансують просування, реформи, цивільна справа, своєрідного хрестового походу слід визнати цілком успішно. Завдяки йому практично кожен штат законодавчно обмежив максимальну суму збитків, аби люди не кинулись до судів. От тільки на цей момент ніхто зниження страхових ставок не помітив. Журналістське розслідування мого приятеля в Кронікл виявило, що під час компанії 90% наших законодавців отримували гроші від страхових компаній. І це називається демократією. Кожен громадський адвокат у своєму штаті може поділитися з вами жахливу історію про тяжко скаліченого клієнта, який назавжди лишився інвалідом і який після сплати медичних рахунків не отримав майже нічого. Не встигли зачинитись двері судової зали, як ті самі мудрі й поважні законодавці ухвалили інший закон. Закон, який забороняє власникам будинків відкривати вогонь по копах, які вдираються до їхніх домівок. Незалежно від того, потрапили копи до потрібної їм приміщення чи ні. Тож, коли дух Ренфро упав на підлогу і почав стріляти з пістолета, він порушив закон, а не захищався. А як же справжні злочинці? Ну, наші законодавці прийняли ще один закон, який гарантує імунітет спецпризначенцям, яких слегка заносить, і вони збивають не ту людину. У випадку з Ренфро чотири копи зробили принаймні тридцять вісім пострілів. мене невідомо, хто саме влучив в дуга і його дружину, та це і не має значення. Усі вони захищені від кримінального переслідування. Не одну годину я провів із дугом, намагався пояснити ці юридичні особливості, жодна з яких не має сенсу. Він хоче знати, чому життя його дружини оцінено лише в 1 мільйон доларів. Пояснюю, що сенатор штату проголосував за це обмеження суми збитків, а також, що він отримує гроші від лобістів страхових компаній. Тож, може, довго варто звернутися до вибраного можновладця і спитати, якого біса він так голосує. У такому ж разі чому ми подаємо позов на 50 мільйонів, якщо максимум, що ми можемо отримати, лише 1 мільйон доларів не розуміє дух. Ще одне запитання, на яке немає короткої відповіді. По-перше, це називається «зробити заяву». Ми розізлились і даємо відсіч. А позов на 50 мільйонів виглядає значно агресивнішим, ніж на якийсь один мільйон. По-друге, Дивовижа цього і так хитромудрого закону забороняє прису... присяжним знати про обмеження в 1 мільйон. Вони можуть місяць висиджувати, слухати свідчення, оцінювати докази, глибокодумно міркувати і зрештою видати вердикт, скажімо, на 5 або 10 мільйонів. Потім вони подадуться додому і наступного дня суддя спокійно зменшить суму у до дозволеної межі. Газети розтрубляють новину про черговий значний вердикт, але адвокати і судді, і страхові компанії знають правду. Це з глузду та ніяк не позбутися думки, що цей закон написали ті самі змовники, які доповнюють ваш страховий договір нескінченими, мало зрозумілими параграфами. Як так може бути? Копи, які вломлюються до мене і стріляють, мають імунітет, а я, вистріливши у відповідь, стаю злочинцем, якому світить 20 років тюрми. Ніяк не збагне дух. Проста відповідь, бо то копи. Складна відповідь. Наші законотворці часто приймають несправедливі закони. Мій клієнт все ще у скорботі, але потрясінні гори помало стихають. Його розмірковування стають яснішими, він приходить... Дотями. Його дружина загинула через дії людей, яких не буде притягнуто до відповідальності. Її життя оцінено лише в мільйон доларів, а він, пан Дух Ренфро, перебуває під слідством, яке невдовзі приведе його до судової зали, де сподіватися можна буде хіба що на відсутність у присяжних єдиної думки. Дорога до правосуддя всіяна перешкодами і замаскованими мінами, більшість з яких – утворена чоловіками і жінками, які декларували, що прагнуть справедливості. Глава 10. Мій юний боєць Тадео Запати здобув перемогу в останніх чотирьох двобоях. Усі потужними нокаутами. Тепер у нього одинадцять перемог поспіль і лише три поразки. Усі за очками. Зараз він 32-й у світовому рейтингу в легкій вазі і він чудово просувається вгору. Промоутери UFC вже до нього приглядаються. Точаться розмови про виступ у Вегасі через півроку, якщо він продовжитиме перемагати. Оскар, його тренер та Норбетер, його менеджер кажуть, що малого не витягнеш із тренувань. Він спокусований, спраглий, ледь не зациклений на своєму прагненні провести бій за чемпіонський титул. Займаються вони невпинно, тож упевнені, що він може увійти в п'ятірку претендентів. Сьогодні він битиметься з міцним чорношкірим хлопаком на ім'я Краш. Я бачив двобої Краша двічі, він не дуже мене турбує. Звичайний скандаліст, вуличний боєць, який володіє основами змішаних бойових мистецтв. В обох поєдинках йому завдали нокаутів наприкінці третього раунду. Він просто втомлювся. Він одразу кидається в бій, не вміючи тримати себе в руках, і зрештою платить за це. Прокинувся і пізно, і з важким перечуттям. Не міг думати ні про що, окрім бою. Снідати не хотілося. Тоді вечір, коли я тидяю своєю квартирою, мені на мобільний телефонує Джудіт. Трапилось лихо. Її сусідка по кімнаті з коледжу зазнала тяжких ушкоджень в автомобільній пригоді в Чикаго. «Джудіт, мчіть в аеропорт». А ви, її партнерки немає в місті, тож маю довести, що є її чоловік, і батько. Прикушу язика і не кажу їй, що на сьогоднішній вечір у мене плани. Адже сьогодні ввечері бій ми перетинаємось в парку, вона віддає мені нашого сину, його рюкзак і ще купу застережень і розпоряджень. Мені належало погризнутись, тоді ми з нею посперечались би, та старчер має такий задоволений вигляд, йому не терпиться опинитись від неї подалі. Сусідку по кімнаті з коледжу я ніколи не бачив, тому не розпитую. Вона рвучко кидається до своєї машини і зникає з очей. За піцею питаю старчера, чи він коли-небудь дивився кейдж-файтинг по телевізору Звичайно, ні. Його мамці стежать за цим, що він читає, дивиться, їсть, п'є і думає. Однак минулого місяця він гостював у свого друга Тоні, в якого є старший брат на ім'я Зак. Пізно ввечері Зак дістав ноутбук, і вони дивились різні страшилки. Зокрема, бої без правил. І як тобі цікавлюсь? Прикольно усміхається він. Ти не сердишся? Ані трохи. Мені подобаються ці бої. Беруся розказувати, як ми проведемо вечір. Я ще не бачив, щоб обличчя дитини так світилось. Беру з нього обіцянку. Ні за що, ні за жодних обставин не казати мамам, що ходив на бої. Пояснюю, що вибору у мене немає, що я мушу бути там, як член команди, і що за звичайних обставин не взяв би його з собою. Я придумаю, що сказати мамі, кажу не дуже впевнено, але розумію, що у нього прискіпло, ви питаємо, тут про вечір. Давай просто скажемо, що ходили на піцу і дивились телевізор у мене вдома. Це буде правдою, бо ми їмо піцу зараз і увімкнемо телевізор, коли прийдемо до мене. На якусь мить він спантеличується, але потім знову ясніє. Ми повертаємось до моєї квартири, він дивиться мультики, я тим часом перевдягаюсь. Йому подобається мій блискучий жовтий жакет з написом «Тадео з запати» на спині. І я втрачаю певний час, аби пояснити, що працюю в куті ринку. Кожен боєць має свою команду, яка допомагає йому в перервах між раундами. Ну і я, сказав, відповідаю заводу і в будь-яке інше, що може понадобитись «Тадео». Ні, я не настільки потрібний, але це насправді захопливо. Напарник заїхав за нас чорним фургоном, прямує до міської. В зали. Наступні дві години, напарник буде нянькою, нова роль для нього. Водій, охоронець, розсильний, вивідач, довірена особа, стратег. А тепер ще й це. Він не противиться. Задіявши певні зв'язки, забезпечує їм два місця в залі, у шостому ряду від клітки. Коли вони влаштовуються з попкорном і содовою, кажу старчеру, що має піти навідати свого бійця. Він захоплений, дивиться на все широко відкритими очима, щебече з напарником, який вже встиг стати йому найкращим другом. Знаю, син у безпеці та однаково тривожусь. Тривожу, що його мама дізнається і позиватиметься до мене за неналежне виконання батьківських обов'язків. Завдання шкоди неповнолітньому і ще щось таке що може звинуватити. Тривожу ще й тому, що в такому натовпі статись може що завгодно. Я бачив чимало боїв і часто схиляюсь до думки, що всередині рингу може бути безпечніше, аніж у натовпі. Захмелілі і буйні фани поводяться агресивно. Якась ж міської ради, здається, у вичіті намагалась домогтись прийняття постанови про те, щоб заборонити пропуск осіб молодших 18 років на кейдж-файтингах. Постановку не прийняли, але певний сенс в тій ініціативі так і був. Оскільки в нашому місті такого правила немає, юний стар червітлі сидить у перших рядах. Запата проти Караша – головний бій і це звичайно просто фантастично. Саме про це він і мріяв. Та це означає також тривале очікування завершення андеркарту. Сьогодні п'ять розігрівальних поєдинків, тож вечір тягнеться невимовно повільно. Зазираю до команди запати, усі в чудовому гуморі, стримані, як завжди, але цілком упевнені. Та де в навушниках, в вухах і все, що в повсякденному одязі, лежить на столі. Мігель, його брат, каже, що він готовий. Оскар шепоче, що буде нокаут у першому раунді. Кілька хвилин кручусь біля них, але не витримую напруження. Виходжу і йду тунелем на нижній поверх, де у підсобній кімнаті на мене чекає моя кримінальна банда. Слайд, засуджений за вбивство, останнім часом програв, тож знижує ставки. Ніно, наркодилер, як завжди має повні кишені готівки і смішить грішми налево і направо. Денардо, який мріє стати мафіозіни, нато полюбляє будь-які бої. Джоні сьогодні немає. Френкі, старий Гані, наш контролер, дудлить подвійний скотч. Неймовірно, не перший. Ми проходимо до андеркарту і оголошуємо ставки. Як завжди ніхто не ставить проти мого бійця. Я лаю їх, дражнюю, сварю, та вони не реагують. Пропоную 10 тисяч доларів за нокаут у першому раунді, та ніхто не погоджується. Розчарований я, виходжу, поставивши лише 5 тисяч доларів по штуці на кожен бій андеркарту. Купую розбавлене пиво за 8 доларів і пробираюсь до переповненого сектора місць для учасників. Усі квитки продано, є тільки стоячі місця. Тадео набуває популярності в рідному місті, і я витуснув з промоутера гарантовану винагороду. 8 тисяч доларів за перемогу, поразку чи нічию. Спершись на металеву загорожу, перед першим сам рядом дивлюсь перший поєдинок сина, який сидить неподалік, мені майже не видно. Я програю свої ставки на перші чотири двобої, на п'ятий виграю і поспішаю до роздягальні. Команда «Запати» зібралася навколо свого героя, тож одягнував в яскраво жовте. Ми виглядаємо, наче сітка органічних лимонів. Йдемо тунелем до освітленого ринку натовп товп шалинє. Змахує рукою до старчера, він широко усміхається і змахує у відповідь. Раунд перший. Цілих три нудних хвилини Краш на наш подив не кидається по ринку, ніби скажений собака. Навпаки, він застосовує захист і уникає серйозних ушкоджень. За допомогою лівого джеба часом геть непомітно, та Део завдає крашу розсічення над правим оком. Наприкінці раунду Краш відповідає, завдає Део неприємне розсічення на лобі. У перерві між раундами Оскару вдається з ним упоратися. У змішаних єдиноборствах рани не критичні, адже поєдинки дуже короткі. Це в боксі рана отримана в першому раунді лякає, бо стає ціллю на найближчі півгодини» раунд другий. Вони падають з ніг і борються першу половину раунда. Украшає міцний торс Тадео не вдається його притиснути. Чується свист. Звівшись на ноги, вони завдають один одному ударів, що правда не надто влучних. Перед самим закінченням раунду Тадео завдає правою супротивнику удару по щелепі. Такого потужного, що вирубав би будь-кого із останнього десятка попередніх супротивників, але краш стоїть на ногах. Тадео рішуче кидава Видається вперед, Крашу вдається вхопити його за поперек і підняти перед самим дзвінком. Мені враз перестає подобатись цей твобій. Тадео відверто виграє за очками, та я не маю довіри до суддів. Можливо, це через мою професію. Я люблю нокаути, а не підрахунок очків. Раунд три. Опанувавши себе, Краш демонструє, за що його Рано списувати з рахунків. Він снує по всьому рингу і дивує всіх своїм завзяттям, яке заводить натовп. Це справді захоплено, але не загрозливо. Тадео вправно прикривається, тоді завдає потужних джебів, які спричиняють ще більше кривавих ран. Крашу все ще тримається, тадео боксер цілить у рани і завдає чудових прицільних джебів. Я кричу, натовп плементує. Підлога, здається, двихтить. Тим часом годинник цокає. Краш продовжує триматись, хоч його обличчя скидається на кривове місло. Він сильно б'є правою, і Тадео падає, але тільки на секунду. Краш стрибком опиняється біля нього, вони відчайдушно душно борються, тоді нарешті розходяться. Для Тадео поєдинки вже давно не тривали настільки довго, і він починає насідати. Краш витримує, і останню хвилину вони сходяться в рукопаш в центрі рингу, ніби двоє скажених псів, що прагнуть випустити дух один з одного. Серце гупає, всередині все перевертається, та я всього лише подавач води де запевняємо Таддео, що він знову переміг, і знемагаємо від очікування. Нарешті рефери виводить супротивників центр рингу, Ведучий оголошує розтілене рішення і перемогу краша за очками, залою прокочується грізна хвиля свисту і несхвальних вигуків. Та део розгублений, шокований, він широко роззявив рот, поглядає і палає ненавистю. Фани ж бурляють в клітку все, що мають в руках. Ми на межі бунту наступні 15 секунд змінять життя та де завжди він раптом розвертається і правої щосили гатить краша по лівій частині обличчя. Це жорсткий, піступний удар, якого краш не чекав. Він бістями валиться на килим Тадео тут же кидається на рефери, також чорношкірого і не самовито його товче. Рефери спотикаються і спираються на клітку, напівсідає і вона наліта на нього з шаленим шквалом ударів. На кілька секунд усі приголомшено завмирають. Зрештою вони ж перебувають у кліці, тож потрібен час, щоб дістатись туди. Коли Норберто відтягує Тадео, бідолаха рефери вже непритомний. По всьому залу спалахують бійки. Фани Тадео, переважно латиноамериканці, і фани краше, переважно чорношкірі, їх помітно більше, нападають одні на одних, як вуличні банди. Пластянки з пивом і пакунки з попкорном розлітаються, ніби конфеті. Найближчому охоронцю дістається по голові складним стільцем. Суцільний хаш, в якому ніхто не може бути в безпеці. Викидає з голови бійню, кліці їм чудо сина. Його нема на місці, та Крізь Гармидер... Помічаю масивний сідолет напарника. Вони збираються геть. Кидаюсь за ними, і за кілька секунд ми вже в безпеці. Коли виходимо із зали, розминаємось розгубленими поліцейськими, які поспішають всередину. У фургоні притискаю старчера до себе. Сидячи на передньому сидінні, напарник звертає на бічні вулички. «Друже, з тобою все гаразд?» – питаю я. «Давай зробимо це ще раз», – відказує Малий. За кілька хвилин ми вже заходимо в квартиру і видихаємо. Я готую напої, пиво для себе і напарника, і содову для старчера. І ми вмикаємо місцеві новини. Події ще розгортаються, репортери шаленіють. Син збуджений, заповняє мене, що не знав, зазнав жодних ускоржень. Я марно пробую свідомити, що сталося. Напарник засинає на Софі, буджує його четвертій ранку, щоб обговорити стратегію він їде до міської в'язниці, щоб знайти та ДЕО і до шпиталю, аби вивідати щось про рефері. У мене спередочій не йде картина, як та товк йому обличчя. Він упав від найпершого удару, а після того було ще з десяток, і всі були завдані геть несамовитим чоловіком. Намагаюся не думати про те, що чекає на мого б... бійця. Намелюю кавових зерени, і доки закипає кава, читаю новини онлайн. На щастя, поки що ніхто не помер, але принаймні 20 людей ушпиталено. Оперативники все ще працюють на місці. Уся Падає на запати багатообіцяючого 22-річного американського кейдж-файктера, наразі поміщеного у міську тюрму. Джуді телефонує в 6.30, дізнається, який син. Нас розділяють кілька годин, вона гадки не має про рейвах, в якому нам вдалося вціліти. Цікавлюсь стану моїй приятельки з коледжу. Вона жива, але прогнози не надто втішні». Джудіт буде вдома, завтра в неділю, і я їй запевняю, що з дитиною все буде гаразд, все буде добре. Якщо пощастить, вона так і не дізнається. Такий нещастить. Через кілька хвилин після нашої короткої розмови перевіряє «Кронікл онлайн». Вечірньому виданню вдалося тигнути на ординарні події в міській залі, тож на титульній сторінці доволі велике кольорове фото двох людей, які біжать до виходу. Один напарник і він тримає дитину. Старчер, здається, дивиться просто на фотографа, ніби позує для знімка. Їхніх імен не подано, часу питати не було, але ніхто знайомий з ним не сумнівається в тому, що це за хлопчик. Скільки часу мине, перш ніж хтось зі знайомих Джудіт побачить фото зателефоную їй. Скільки часу мене, перш ніж вона відкриє свій ноутбук і побачить його сама. Чекаючи, вмикаю телевізор і перемикаю на спортсентр. На відео неспростований матеріал. Удар, ще удар, ще удар. Мене нудить від нескінченого перегляду. Напарник з лікарні повідомляє телефоном новини про рефери. Чоловік на ім'я Шон Кінг все ще в операційній. Не дивно, що напарник не єдиний, хто не Ни... шпорить Ни... Ни... Ниж... тамтешніми коридорами в очікуванні хоч якихось звісток. Він почув про значні пошкодження голови, але деталей не дізнався. Він уже побував у в'язниці, там теж ні контакт підтвердив, що запати посаджено під надійний замок і що відвідувачів він не приймає. У восьмій наш незграбний шеф поліції вирішує, що йому час виступити. Він влаштовує прес-конференцію, таку собі невеличку показуху, коли міцні білі чоловіки у формі стіною шикуються перед шефом. І супляться на репортерів, вдаючи, що не бажають, аби їх показувати. 130 хвилин шеф говорить, відповідає на всі запитання і не відкриває жодного факту. Ні надруковано в мережі ще дві години тому. Він помітно насолоджується моментом, адже звинувачувати його і підлеглих ні в чому не можна. Я саме починаю нудьгувати, коли дзвонить Джудіт. Розмова передбачувана напружна, зі злістю і звинуваченням. Вона побачила фото, на якому її син втікає з бійки. І вона хоче почути пояснення. Негайно, чорт забирай, запевняє Джудіт, що її син солодко спить і, можливо, йому сниться приємний день, проведений з батьком. Вона каже, що сідає на ринковий рейс і буде в сіті до 17 -ї. У цей час я повинен чекати на неї в парку і віддати його. Вона невідкладно... Понеділок в Франції подасть документи на припинення права на відвідування. То і подавай, кажу я, бо це не допоможе. Жоден суддя в місті не позбавить мене можливості бачити з тином раз на місяць. І хто зна, можливо, суддя, до якого ми потрапимо, є фанатом кейдж-файтингу. Вона лається, я лаюсь у відповідь, і зрештою ми просто завершуємо розмову. Здається, ми відновили протистояння. Глава одинадцята. Недільні газети обурюються кейдж-файтингом звідусіль одностайний осуд. Інтернет просто гудуває де відео нападу на рефери на ютубі ще до обіду набирає 4 мільйони переглядів, і Тадео Миттєо стає найвідомішим бійцем у світі, та він більше ніколи не вийде у ринг. Поранені потроху виписуються зі шпиталів, і на щастя, ніхто з глядачів серйозно не постраждав. Просто не фани трохи поштовхались і пожбурляли стільцями, що на кінех досі в комі у критичному стані, крашо говтуються від неприємного перелому щелепи і струску мозку. Під вечір мені дозволяють зустріти з моїм клієнтом в однійському... Кінати для зустрічі у в'язниці. Коли я заходжу, він сидить по той бік товстої, металевої перегородки. Його обличчя у ранах і синцях після двобою, але то найменше з його проблем. Він настільки стриманий, що я, замислю, що йому, щось вкололи, розмовляємо якийсь час. Коли я звідси вийду? питає він ти звикав би, ось як хочеться відповісти. У понеділок вранці ти маєш бути в суді. Я там теж буду. Нічого не вирішиться, вони чекатимуть, що буде з рефері. Якщо він помре, то ти опинишся по вуха в лайні. Якщо одужає, тебе звинуватять у побитті і все таке, та принаймні не вбивстві. Десь, може, за тиждень ми знову прийдемо в суд для визначення розміру застави. І гадки немає, як поведеться суддя. Отож, відповідь на твоє запитання така. Шанси є вийти під заставу через кілька днів, та більше шансів, що ти залишишся у в'язниці до самих слухань. Скільки це триватиме? Судові слухання? Так, складно сказати, що найменше 6 місяців, ймовірніше близько року. Сам процес буде не дуже тривалим, тому що не буде багато свідків, вони просто переглядатимуть відео. Він опускає очі, ніби ось ось заплаче. Я люблю цього хлопчину, та зробити для нього можу небагато. Ні зараз, ні через шість місяців». «Пам'ятаєш, як усе сталося?» – питаю. Він повільно киває. Пригадую, я просто зірвався, в мене вкрали чисту перемогу. Реферів змусив мене боротись у стилі суперника, а не в моєму. Рефері весь час так поводився, розумієш, чувак, я просто не міг бійтись по-своєму. Тобто я не хотів завдавати рефері шкоди, та я зірвався. Я так розлютився, мене просто вбило, коли він підняв руку того хлопця. Я аж дав йому прочуханки, хіба ні? Крашу чи рефери? Та годі, чувак, крашу. Я дав йому прочуханки правда? Ні, не дав, але поєдинок ти виграв». Я бачив весь бій на власні очі і навіть на мить не подумав, що рефери в чомусь винен. З погляду захисту я б не дуже на це покладався. Рефери стримує мене, через цього я програю поєдинок, тому я затопив йому в пику таке собі виправдання». У мене й відібрали, повторюю він, рефері не суддя де. очки рахували троє суддів, не на того ти наткнувся. Він торкається швів на лобі. Та знаю, я знаю, я вчинив неправильно, Себастьяна, але ти зробиш щось добре. Ти ж мене знаєш, я зроблю все, що можна. Мені доведеться відсидіти, ти вже сидиш, звикай до цього». Я вже прикинув, якщо Щонкін помре, буде, гадаю, 20 років за вбивство другого ступеня, можливо, 15 років за ненавбивство, вбивство. Якщо він виживе, від 3 до 5 за напад за обтяжливих обставин. Я не готовий ділитися цими прикидками, тому уникаю відповіді. Подумай про це потім, але, мабуть, доведеться, мабуть. Почувши брязкіт дверей, ми замовкаємо. Тюремний вартовий грубо лається. Спід пухлого ліока Тадео з'являється сльоза і стикає по побитій щуці. «Мені не віриться, чувак, просто не віриться, тихо і змучено», каже він. «Якщо тобі не віриться, подумай про того нечасного суддю і його родичів». «Мені вже час, Тадео, побачимось вранці в суді». «А я що буду на цьому суді?» – питає він, показуючи оранжевий комбінезон. Боюсь, що так. Це ж тільки перша засідання. Голова 12. Понеділок, 9 ранку, я в переповненій судовій залі посеред ватаги інших адвокатів із захистою прокурорів в одному куску. У зали зграє підозрілих чоловіків в оранжевих комбінезонах. Скутих кайданками, за ними наглядають озброєні судові пристави. За нещодавно заарештованими, і тепер вони вдруге опиняються на судовому конвеєрі. Вперше вони на нього потрапляють, опинившись у тюрмі. По черзі оголошуються їхні імена, по одному знімають кайданки і підводять до лави. На яких сидить суддя один із дванадцяти у нашій системі, який займається запобіжними заходами – Суддя ставить їм по кілька запитань, серед яких, чи най... найважливіше, у вас є адвокат. Лише кілька з них мають адвокатів, тож суддя розподіляє їх між громадськими захисниками. Оголошений адвокат підходить, стає... Поруч зі своїм новим клієнтом і велить йому більше нічого не казати. Призначаються дати наступних візитів. А от в Западе адвокат є. Оголошують його ім'я, ми зустрічаємось перед лавою. Його обличчя має ще гірший вигляд. Увесь фоновий гаммер змовкає, коли присутні здогадуються, що це і є хлопець, про якого всі говорять. Багато боєць боець змішаних бойових мистецтв, а тепер ще й зірка Ютуб. Ви та запати? Зацікавлено перепитую суддя, позжвавившись, чи не вперше за ранок. Так, сер, як я розумію, пан Себастьян Рут, ваш адвокат, так, сер, позаду зітхає помічник прокурору. Суддя продовжує. Ви звинувачуєтесь, поки що у нападі за обтяжливих обставин вам це зрозуміло? Так, сер, пане Рут, чи пояснили ви своєму клієнту, що обвинувачення може стати більш серйозним? Так, сер, він це розуміє. До речі, як рефери почувається. Зараз питає він у помічника прокурора, ніби той лі... лікар. Останнє, що я чув, пан Кіних досі в критичному стані. Дуже добре, каже його честь. Зустрінемось тут за тиждень, подивимось, як воно буде. До того, пане Руд, питання застави не обговорюватимось. Звичайно, пане суддя, погоджуюсь я. Нас відпускають. Поки Тадео відходить до столу, я пошупки кажу. Побачимось завтра у в'язниці. Дякую, каже він, тоді повертається до глядачів і киває своїй матері, яка сидить серед цілої купи заплаканих родичів. Вона емігрувала з Сальвадору 25 років тому, має грінкарту, працює в кафетерії у другу зміну і виховує цілий виводок дітей, онуків та ще якихось родичів. Тадео і його бойова майстерність були квитком у краще життя. Мігель тримає за руку, що шипоче іспанською. Він кілька разів мав справу з нашою правоохоронною системою, тож знає, що до чого. Я коротко перемовлю з ним, запевняю, що роблю усе належне. І разом з ним виходжу із судової зали в хол, де я чекаю журналісти. Двоє навіть з камерами. Ось задля цього я і живу. Глава 13. Ох, і насичений ранок, поки я в суді Стадео, Джудіт робить усе, що й обіцяла. Подає підступне клопотання про припинення всіх моїх прав на відвідування, навіть трьох годин на різдво і двох годин на день народження сина. Вона звинувачує мене у недбальстві, що загрожує фізичній безпеці сина та жахливому впливі на життя дитини. Вона вимагає прискорених слухань, ну і театральщина». Ніби дитині щось загрожує. Гаррі і Гаррі готують різку відповідь, і я подаю її в понеділок по обіді. Ми вкотре переконуємося, ви й непохитному намірі мене провчити. Жоден суддя не задовольнить її вимог, і вона це добре знає. Та вона однаково стоїть на своєму, адже лютує і вважає, що коли ще раз пропустить мене через цю ясорубку, я нарешті капітулюю і зникну з їхніх життів». Слухання, я чекаю, ледь не з нетерпінням. Однак з'являється нагальніша проблема. Вона телефонує середу приблизно в обідню пору і різко заявляє. Зустрічаємось сьогодні в школі. Та невже. Здається, це лише вдруге мені запропоновано з'явити в школі в ролі батька. То тепер Джудіт старалась триматись мене подалі від синових справ. Гаразд, а що сталося? У старчера неприємності він страв у бійку в школі, вдарив іншу дитину мене переповнює батьківська гордість, лиць стримуючи, щоб не радіти в голос. Та я таки прикушую язик. Божечки, що трапилось. Хочеться додати, він переміг, скільки разів він ударив, та інша дитина третьокласник, але я опановую свій захват. Саме з цього приводу і буде зустріч. Побачимось в кабінеті діректора о четвертій. Сьогодні четвертий, четвертій, так, лютої, і рішуче кидає вона. Добре, мені доведеться принести справу в суді, та це не проблема. Ні за що в світі я не... Пропущу цю зустріч. Мій син спокійний, маленький хлопчик, який ніколи не мав нагоди продемонструвати свій характер, когось ударив. Всю дорогу до школи усміхаюся. Я просто а в просторому кабінеті директора навколо столика для кави розставлено в стільці. Зустрічаємось безпосередньо тут дуже просто. Її звуть Доріс, утомлена ветеранка. Громадської освіти з не менше 40-річним стажем. У неї приємна успішка і заспокійливий голос. Хто зна, скільки вже в неї за плечима подібних зустрічей. Коли я заходжу, Джуді або вже там... Мовчки їм киваю. Джуді у дизайнерській сукні виглядає приголомшливо. Ава колишня модель жіночої білизни одягнута в надзвичайно тісні шкіряні штани і обтислу ковтинку. Може мізки в неї як у миші, зате є тіло створено для журнальних обкладинок. Обидві жінки мають розкішний вигляд і очевидно, принаймні для мене, що вони витратили чимало часу, збираючись на цю зустріч. Але навіщо? І тут заходить міс Тарант, і все стає зрозуміло. Це вчителька старчера, 30-річна красуня, нещодавно розлучена, і, за моїми даними, знову готова повернутися до життя. У неї коротке біляве волосся, стильна зачіска і величезні карі очі, від яких неможливо відвести погляд. Тепер Джудіт і Ава не найпривабливіші крихітки в цьому кабінеті. Їх взагалі тепер не видно. Встаю, щоб підсунути стілець для міста Ранд і їх приємна моя увага. Джудіт вмить набуває сердито вигляду, він від природи її властивий, а погляд Ави затримується на вчительці, мій погляд взагалі до неї приклеюється. Доріс пояснює ситуацію. Вчора на перерві кілька дорогокласників грали в кікборд на спортмайданчику.